onu planıma övəlmətdi və bilən. Amma baş. ibn Qais al Kitabın adı Muhammadun fil Cihad, yəni Cihad barəsində mühüm məsələlər, mühüm məsələlər. Kitaba Şeyx Fozan da bir də Şeyx Abdulmohsin al-Ubaykan təqdimat verib. فوزان حبز الله دير فقط اطلاع هذا البحث مهمات في الجهاد فوجدت جيده في موضوع يعني بو كتاب وقدم باخذ مكتبه يعني از موضوعه مهمير كتاب اولدوني gördüm شيخ او بيتان حبز الله فقط اطلاع على الرساله المسمد مهمات في الجهاد والتي قام بتاليف صاحب الفضيله الاخ الشيخ عبد العزيز بن الريس الريس ولقد اجال في ضوضيح الجهاد واحكامه ارتق شيخ دير İbn Rays al-Rays e, burda ya yani bu kitabında Muhimmatun fil Cihad kitabında yani cihadı məsələlərini, onun əhkamlarını yaxşı açıqlamış. Nə üçün buyurulur cihad? Və metə yuşra? Nə vaxt buyurulur? Və Va fi ayyi halin yuşra? Hansı halda? Yəni buyurulur və annu manatun bi yəni cihad, yəni əmrlərə bağlı olan bir məsələdir əmirlərin səlahiyyətində olan bir məsələdir ilə qəyri dəlikimimə avdağa və bəyənə və bəyənə və bundan başqa məsələri yəni çox belə güclü şəkildə bəyan etmişdir və nəsi liyum fəhəcətin məhsəl li mitli həzi risalə və insanların bu gün yəni belə bir risaləyə böyük ihtiyacı var və li mitli həzəl bəyən və təvdihi liənəl kəti ixtilatar aleyhim yəni belə bir açıqlamaya, bəyana ehtiyacı var insanların ə, çünki artıq ə, məfhumlar, yəni anlayışlar qarışıb və asbahu yetəkəlləmun və yəməlun və yufduna bi mücərrədək həməs yəni artıq insanlar nə edir? danışırlar, əməl edirlər və tətva verirlər ə, sadəcə hissiyata qaflaraq Yani, e, və mücərrədir həməsi vəl-aqifə lə bir rücuh ilə nusus şər'iyyə vəl qəvəidil usuliyyə yəni şər'i e, dəlillərə qayıtmadan və əsas qaydalara qayıtmadan yəni fətva verir, əməl edir e, və danışırlar və danışırlar nedən ilə gəlir? Sədəcə, yəni hissiyyətlərdən e, fəhəfələ dələl və bununla zəvalət hasıl olur wa kathurat shubahu al kharijin an manhaj al salafi artiq salaf manhajindan kenar cixanların şübhələri çoxalıb wa wajadat qabulan inda ba'd al ve bu şübhələ tik verin bu şübhələri bir çox insanlarda yer tapıb yer tapıb nəyə görə li ghayab al bayan al vadih al sarih min fi wasail al yani artıq salaf manhajinin Yəni, ortadan qalxmasına görə, sələf mənhəcinin tam bilinmədiyinə görə və alimlərin o tam bəyanı ə, insanlara çatmadığına görə və onların sələf mənhəcindən kənar çıxan, ə, kənar çıxan şəxslərin şübhələri yəni insanlara yer tutur. Yalnız ki, bu... Ə, Televizor yaxud da ya başqa vasitələrlə bunu yayırlar Bir şəklin kəbir. Yəcəl-u məsələn fi nüfusul müslimin. Və bu da, yəni, müsəlmanların qəlblərinin nəsləndə yerləşir. Fə nəcid rülkətir? Lə yələm ənnəlcəllə yüşrəu fi hali daafil müslimin. İnsanlar çox bilmir ki, yəni, cihad e, müsəlmanların zəif olduğu bir halda buyurulmur. و قوه اعدائهم ليش منجوج لوان وقت بو الجهاد بويرولمور و ان منات بولاات الامر وحدهم يعني بو مساله امرلره ايدولان بير مساله اولدون دا بيلميرلار و ان لا بده من احترام العهود والمواثيق فهمجين و ارادا olan اهتل يعني سルト بو اه پیمانلار بولاري اهترام اولماسيني دا بيلميرلار و ان مناسات الماض Və həmçinin, yəni müsəlmanlardan məzbum olanlara kömək eləmək məsələsi. Əgər ə, o dəyiş olan qöyüm arasında peyman əhd peyman varsa, onda də de vacib deyil. Yə yəni, bu kimi əhkəmləri də bilmirlər. Və qədə qədə əcəb fəzillət Şeyx vəfət. Artıq də Şeyx burada çox gözəl, yəni bəyan edib. Əsərulllahu lähu taufiq və selam. Allah təaladan onun üçün müvəffəqiyyət istəyirik. Və burada Şeyx E, İstələltu həmin şərhə alə kitəb Fadlul İslam Yəni, bu, cihad barəsində olan mühüm məsələlərdir Və bunu da e, Fadlul İslam kitabı var, Muhammed Əmdi Və olanın Onun şərhindən götürmüşəm Yəni, onu şərh etdiyim zaman oradan çıxatmışam allah Teala bizi onunla Kürdos cənnətində cəmələsin. Vəlləzi daalli ifradi həzi mühimmət mə adunnu minəl-həcətil məsə iləyhə fi həzi əzmən. Yəni, belə bir dövrdə buna böyük ehtiyac olduğuna görə o şəhərdən ayrıca çıxaraq, çıxararaq, yəni kitab halına şəkildən salıb. İxvani, inna da'fə ümmətinə və təqallu vəl-əadə aleynə musibətun azimətun Ci, Qardaşlarım, əyyətən, yəni ümmətimizin zəifləməsi və düşmənlərin qalib gəlməsi, üstün olması ə, böyük bir müsibətdir Və bələun cəsimun, böyük bir bəladır Yəcibu aleynə annəs aafi izələtihi və bizim üzərimizdə düşən yəni, vacib olmadır ki, səy göstərməyi bunu itirməyə bu belanı itirməyə və həda la yəthəqqəqə qəyəti təhqqiq yani bunu həyata keçirməyimiz üçün mütləq birinci biz nədir düzgün qoymalıyıq a bunu çox gözəl burada yəni o artıq bunu bilirsən insan hər bir insanın gözü açılır və səyət açılır və əlla yəqalləta fi təşxis bayna insan yani xəstəliyin Və xəstəliyin əlamətin Diagnozunu e, qoymaqda Onu qarışdırmamalıdır Yəni bir var xəstəlik, bir var nə? Xəstəliyin əlaməti <gülüyor> Və mə əksərəlmuxallitinə Beynələmrədi vələərad Yəni xəstəliklə onu əlamətlərinin Arasını qarışdıranlar Nə qədər də çoxdur Lidə xallətu fīmə zannuhu iləcən Və devaə Və insanlar Yəni müalicə Və dərman zənn etdiyi bir şeydə Artıq qarışdırıblar Savannat daifatun an el marad huwa makr al bir-bir, yəni o zənnləri. bir dəstə elə zənn edir ki, xəstəlik xəstəlin özü düşmənlərin hiləsi və düşmənlərin qalib gəlməsidir. Yəni elə bir dəstə elə zənn edir ki, xəstəlik nədir? Xəstəlik düşmənlərin hiləsi və düşmənlərin qalib gəlməsidir. Fə aləyhi zannətid dəvə. Deməli, xəstəli, altı diyalonunuzu belə qoydu bu insan. Və ona görə dedik, xə, e, müalicə nədir? Müalicə, işğalil musliminə bil adu və müxaddatati və aqvari və tasrihati. Ona bu xəstəli iqtisə, dərman nədir? Dərmandır, yəni, müsəlmanları düşmənlə, düşmənin planları ilə, düşmənin sözləri ilə məşğul etmək. İkinci bir dərsdə, bu aydında, Birinci dəstə elə zənn ki, xəstəlik nədir? Xəstəlik düşmənlərin üstün gəlməsi və onların hilə, hiləgər olması. Ona görə əgər xəstəlik budursa, onda müalicəsi nədir? Dərmanı da, müsəlmanlar bu ilə məşq, düşmənlər, düşmən planları ilə düşmanın sözləri məşğul etmək. Və ikinci dəstə, başqa bir dəstə vardır ki, elə zənn etmişlər ki, xəstəlik tasallutul hüqqəmi zaləməti bağdı duvali isləmiyyə. Bəzi İslam dövlətlərində zalım hakimlərin hükməl olması, musallat olması. Bəzi İslam dövlətlərində zalım hakimlərin musallat olması, yəni dövlət başına gəlməsi. Deməli, buradan xəstəliyi belə görür. Və buna görə də buna uyğun nə gətirir? Dərman gətirir. Onda dərman nədir? İSQATU HƏ ULƏL HƏQQƏM VƏ ŞƏHNİ NÜFUSİ NƏR <gülüyor> TİCƏHƏUM Deməli, əgər xəstəlik belədirsə, onda dərman nədir? Dərman, yəni, belə bir hakimlər düşülmək və insanların nətflərini onlara qarşı doldurmaq. Nefrətlə doldurmaq. Üçüncü dərstə, ayrında, indi olaraq xatalarını gətirəcək. Birinci dəstədə elə zənn etdik ki, düşməndir və ona görə də düşmənə düşmənlə, düşmənlə məşqə. İkinci dəstədə elə bilirik ki, hakimlərdir, insanları o onlara qarşı. O deyəndə o vuruşan düşmənlər vür... hakimləri... deyil, düşm Və üçüncü dəstədə elə zənn edir ki, ə, xəstəlik müsəlmanların ə, ölkələrdə parçalanmasıdır. Hələ müsəlmanların ölkələrə dağılmasıdır. Və onu, onu müalicə nedir? Müsəlmanları bir yır yıqmaq. Ki onlar çıxalsınlar. Və kullu hə uləyə muhtiyonə fī təşqis-i dəi bi sarih-i l-Qur'an və sünneti fadlan ammə zannuhu dəvə. Və bütün bunların hamısı dermanın diagnozu qoymaqda. O xəstəliyin diagnozu qoymaqda hafaya yol verirlər. De, dəlil nədir? Dəlil Quran-əsindən əsaslanaraq deyirik ki, və bunlar bu xəstəliyin diaqnozunu qoymaqdan edilər çaşıblar. Yəni bu 3 dənə dəstə keçdi də. Aydındır. Birincisi düşmənləri, ikinci isə hakimlərdə, üçüncü də məsəlmanların başqa yerlərə dağılmasındadır. Və o ki qaldıdı onların yəni birincisi diaqnoz düzgün boyun qoyulmuyursa, derman düzgün olar mı? Yəni bunların hamısı diagnozun yə, düzgün qoyulmasına xafə edirlər Və üstəlik heç dərman düzgün qoyulmasına xafə edirlər Və baxı Yəni birinci dəstənin ə, xətasının bəyanı Ənnə nə idəiz ittəqəyinə Allahə, lə yaduruna keydəl ədə Əgər de biz Allahdan, yəni haqqı ilə qorxaq, düşmənlərin hiləsi bizə təsir eləməz, zərər verməz Dəli nədir? Tell ayetə va təzə və in təsbiru və tətəqu, la yədirukum kaydihum şeyə. Ayəsi səbr etsəniz və təqva olsanız, onların hilələri heç bir zərər verə Bu 1 ya 1-ci dəlillərini xatasını bəyan etmək. 2-ci, vağhu xata-yı səni, 2 dəstənin xatasının bəyanı ən hükəm zalimə qubətə yislitəhumullah alə zalimin ikinci dərgil hakimlərdir və ona görə də dərman da olur ki insanların nəfslərini onlara qarşı nifrətlə doldurmaq qaldırmaq və bura şeyx də vurur ki yəni onların xətası ordadır ki hakimlər zalım hakimlər yəni Allah təalanın bir cəzasıdır onu zalımların üzərinə məhkum edir yəni hakim qoyur bi səbəbi zulubi mahkumin Nəyə görə? Məhkumların, yəni insanların günahlarının səbəbinə görə. Allah-u Teala Quranda buyurur, Ənəm surəsində. Və kədəlikə nüvəlli ba'da zaliminə ba'dan bir məkənu yəksibun. Yəni, biz beləliklə zalımları zalımlara digər zalımlara başçı təyin edərik, onların əlləri ilə qazandıqlarına görə. İçəncə <gülüyor> ayərdə bu? Ənəm surəsi, bu ayə vermiş, olmalıdır. Fəlisə <feyyaz> hükmü zulm <zalama> idən əddə. <-dau> a bununla ayan bildi ki, yəni zalım hakimlər xəstəlik deyil. Bəli, <feyyaz> dəu el <al> məhkumun anfusun. xəstəli kimdir? Məhkumlar özləridir. Xəstəlik məhkumlar insanların özləridir. İbn Qayyim rəhimehullah buyurur. Və <feyyaz> təamməl hikmətu təala fi an cə'al mulukəl əbədə və əmrāəhum və Sən Allah təalanın Yəni, bu işdə işte olan hikmətini fikirləş. Nasıl bunu keçdi, ya? Deyirik, bəndələrin hökümdarları, onların əmirləri, valiləri, onların, əməllərin onların əməllərinin növündən olur. Hmm. Bəlkə ənə əmələhum rəhalat fī suvari ulətihim və mulə, mulukihim. Elə bil ki, əksinə hətta deyir, bil ki, insanların bir əməlləri onların hökümdarları surətində ortaya çıxır. İnsanların əməlləri elək hükümdar suratında ortaya çıxır. Belvətəəənə əməl dəfiris-i suratə vələl və muləhv. Fein istəqamu istəqamət mulukuhum. Egerdi insanlar düz olarlarsa, düz yolda giderlarsa, hükümdarları düz olar. Ve in adalu adalet aleyhim. Eğer onlar, insanlar adil olarlarsa, onlar da adil olar onlara qarşı. Ve in cəalu cəalet mulukuhum və vlatuhum. Eğer insanlar zulmədələrlərse, hökmdarlarda onlara qarşı zulm edər. Vain zaharatihimul makr wal khadi'atu faawlatuhum kedalik. Əgər insanlarda məkr, yəni hiylə, aldatmaq ortaya çıxarsa, həmçinin də hakimlərdə. Vain man'u huquqallahi ladayhim wadakhilu biha man'at mulukuhu vaawlatun ma lahum induhum min al-haqq. insanlar özlərində olan Allahın haqqını ödəməzlərsə və xəstli gedərək Allahın haqqını verməzlərsə Həmçinin də, hökumdarlar da, onların haqqını onlara verməz. Xəstlik öz insanların haqqını özlərinə verməz. Və inə qadu min mən yistadifunəhu mə fi muamələdihim əxadət minhum əl-muluk. bir insanlar müamilə etdiyi zaman, yəni davranışda, özlərinin layiq olmadığı bir şeyi zəif gördüyü insanlardan götürərlərsə, həmçinin də padşahlar və hökmdarlar belə olar, hakimlər özlərinə layiq olmadığı şeyi onlardan götürürlər. Vadara bat alehimul və, və onlara nəloq, vergi və başqa işləri təyin edər, tətbiq edər. Və kullu insanlar zəyifdən nə çıxardarlarsa güclə hökmdarlara da onlardan güclə onlardan çıxarırlar. Fa ummaluhum zaharat fi suwari a'malihim. ki onların işçiləri, yəni bu hökmədarlar insanların əməlləri surətində ortaya çıxmışdır. Vəlayse fil hikmetil ilahiyyin İbn Qayyim davam edir və buyurur ki, yəni ilahi hikmətdən deyil ki, en yu'alli ala al-ashral fujjan illa man yakun min cinsihim. Yəni facir, şər insanların üzərinə yaxşı insanı qoyması. Bu Allahın hikməti deyil. Yalnızca onların cinsini, onların növünə uyğun olan birisini qoyur. Və ləmmə kənə sadrul əvvalu, xiyarul quruni və abarraha, kənət vulahatuhum kəzəlik. Və buna görə də o birinci dövr, birinci əsr, sahabələrin dövrü və tabinlər. Və onların dövrü, yəni sağlam olduğuna görə, ən xeyirli dövrü olduğuna görə, və onların başçıları da o cürə idi, xeyirliydi. Fə ləmmə şəbu şibətləhumul vulət. Ne vaxt ki, insanlarda... Müeyyən qarışıqlılığa yarandı və bu da hakimlərdə ortaya çıxdı. Fəhikmətullahi təəbə, ən yüvəllə, yüvəllə aleynə fəhikmətlə hədiyil əzmən, mislə Muaviyyə və Umar ibn-i Abd-i Aziz. Şirə İbn-i Qeym-i Rahimə Allah dövrünə danışırlar, 8-cəsi. Deyir ki, Allah-u Teala'nın hikmətinə uyğun deyildir ki, yəni bizim dövrümüzdə, Bizim üzərimizə Muaviyyə radiyallahu anhu və Umar ibn Abdulaziz kimisinin təyin olunmasını, təyin etməsi düzgün deyil. Yəni, Allah tanrıq kimətə uyğun deyil. O ki qaldı, Abubəki və Umar. Hmm. Muaviyyə radiyallahu anhu kimi və Umar ibn kimisinin yəni, o gəlməsi mümkün deyilsə Abubəki və Umar kiminin gəlməsi heç də mümkün deyil. Vəl vulatuna ala qadrinə və vulati mən qablənə ala Yəni, bizim başçılar bizim özümüzə görədir, bizim dərəcəmizə görədir və bizdən əvvəlkilərin də böyükləri hökmədarları onların özlərinə görədir. Və kullun mucmun al-hikmə və muqtədaha bu iki işin hər biri də hikmətin tələb etdiyidir, hikmətin vacib etdiyidir. Ya bu da ikinci tayfanın xətası. Və üçüncü tayfa. Şəhri tayfana deyirdik müsəlmanları yığmaq Ə, xəstəlik nədir? Xəstəlik müsəlmanların ölkələrdə dağılması və ə, dəva da, dərman da onların bir ölkəyə yığılmasıdır ki, onlar güclə olsunlar. Və bunların xatası da, əmməl kəssətə və təvxidə sufu fi məzunub ilə ətənfə. buyurur ki, burada, azız müəllim, demək çoxluq və əmçində səfləri birləşdirmək günahlarla yanaşıq olarsa, Buna heç bir mənfəətə olmaz. Yəni günahla insanları toplamaq, cəm eləmək heç bir faydası yoxdur. Necə ki Allah Taala Quranda buyurur: "İvə yevmə huneynin iz âcəbatkum kəsratukum fəlam tūni ankum şeyə". Və Huneyn günü sizi xoxmuq, sizi xoşlandırmışdı. Yəni insanların Huneyn döyüşündə çox öldü. Müslümanlar və çoxluqla xoşlandırlar yəni çoxluqla razı qaldırlar elə bilər ki çoxluqla qalib yələcəklər Fələm tuğni ən kumşeyyə Allah buyurur ki o çoxluqsa heç bir fayda vermədi Ələm tələ keyfə ənə zəmbəl ucb bəddədə hədiyilə kəsrə fəhuziməs-səhavəti yəvməhinin məqədirir sən görmürsən yəni bu ucb xəstəliyi tövbə edəli ucb xəstəliyi Yəni insanın nəfsinin razı qalması xəstəlikdir də. Yəni bu ürğüb xəstəliyi o çoxluğu parçaladı və o günü, ən günü səhabələr məğlub oldular. Vamin az-zunub təvhidü's-sufuh mə'al-mubtadi'ati minə sūfiyyati və läşā'irə və'l-mu'tazilə lianə'l-vājibə tijāhumə'l-inkār 'alayhim. Həmçinin günahlardan sayılır ki, əhçilərlə bərabər yəni, sufidir, əş'ari, mütəzilidir, onlarla səhvləri birləşdirmək. Çünki vacib nədir onlara qarşı? O vacib olur ki, onların o xatalarını bəyan etmək, onlara inkar etmək. Və əqəll əhvəli inkar əl qəlbi müfarəqatuhum. Yəni, o qəlbi inkarın ən aşağı dərəcəsidir ki, onları tərk etmək. Onları cəm etmək. Bir səhvə gəlməmək onlarla. La la mujalasatum onlalla bir araya oturmama. Allah Taala Ala Taala buyurur ki innakum idan muslimun. Eğer siz de onlara tayırsınız. Ve min huna ta'lem khata'al maqulati allati yuraddiduha al-muassis al-awwal li jemaatihi al-ikhwan al-muslimin Hasan al-Banna. Aburadan da İhwanü'l-Müslimîn cemaatının banisi olan, təəssəsçisi olan Hasan al-Bennanın dediği sözü Bu təkrar olan bu sözün xata olduğunu sən bilirsən. Hasan ibn Ali deyir ki, "Netaawalu fi ma ittifaqna alayhi." Yəni biz müttəfiq olan işlərdə bir-birinizlə yardımlaşırıq və ya'zuru ba'duna fi ma ihtilafna alayhi. İxtilaf məsələlərində isə bir-birimizi üzürlü görürük. Ona görə problem də sufiz olsun, Rafizi, OBC, bu hamısını gəmilərik. Deyir ki, əsas məqsəd birdirsə, yəni yardımlaşıb bundan ötrü o bir xatalara nədir? Göz yumuruq. Am bu da sərf mənhec deyil. Wahiyya min al-ususi allati qaamat alayha hadhihi Və bu da bu cema i̇xvan Müslim'in cemaatının, yani qurulduğu əsaslardan biri budur. Yəni müttəfiq məsələlərini bir-birinə yaradlaşır və xatalara göz yumur və üzrlü sayılır bir-birini. Lidha tara hasanan al-banna və atba'u tabaquha amaliyyan ma sufi və qeyri. Buna görə görürsən ki, Ə, tətbiqi olaraq və onun təbiqçiləri tətbiqi olaraq bunu rahatsız rahatsızlıqlarla və sufilərlə, yəni həyata keçiriblər. Ə, ona görə də, yəni bu batil firqələrin heç biri, yəni sərəfləri istəmir. Yəni sərəflərə qarşı bu firqələrin hamısı istid işte, cihadsız olsun, təkfirsiz olsun, i̇xvan muslimin Müslimin, Hizb ut-Tahrir, Qutbilər. Qutbilər kimdir? Seyyid Subi. Qutbiyön Qutbiyyonu deyirlər Yəni, bunlar hamısı sələflərə qarşı nədir? Yəni, bilirlər Yəni, öz aralarında bir-birini bilirlər Amma sələflərə qarşı bilirlər, nəyə görə? Çünki onlar bir-birilərin sözü demirlər O sələflər hamısının hatasını beyan edir Bunların tutduğu yol, peyğamberlərin mənhəjinə zid olduğuna görə beyan edir Çünki budur, sən bilin ki, buna beyan eləməlisən Çünki bunlarla heç və Allah təhərlə gələb edən şeydir e, Deməli, e, az-az inşallah Asa bunlar başa düştüksə, diyar olunma olsun, xaristəlik məsələsini, inşallah, Allah talib olunurla, yəni, bəsirət açacaq, çünki elm nurdur, nurla inşallah başqa xatarlarda inşallah görmək olacaq. Bunlar kifayətləndir, Allah talib olun, və səmiyyətlərinə, və səmiyyətlərinə,